Batzu umoretsuak, aranola amaiurkoa, milabeatziunta irerogoita amara arte egian armada amerikano base bat batzutela goiterazten zuena, zigakoa, guardia zibilen helikoptero bat ardie bilatzen, beste batzu erriko ohidura eta lehengo bizi moldeak adakusten dituztenak, latxahari, ihizi eta beste, eta beste karro batzu aldarri katzaileak, aranola lekaroskoa, lekaroskoa arostegian den hotela, golfa eta bizitegia sedearen txalatzeko, Egiaren hiltzea irudikatu dute, ilkutsa hondi batekin eta ehozketa zeremunia batekin apesa egiten zuenaren lekukotasuna. Erakutsi dut nahi dugu, ileta bada, e, lekarozko herriaren hileta. Eh? Arauztegi proiektuak e, lekarozko herria zapaldu du eta nolabait lekarozko herria desagertzen da. Eh? Orduan hileta antzesten dugu. Erregaldeketa eginda bai herri mailan e, lekaruzen eta atera da proiektuaren kontrakoa eta baita ere... E, Baztan maian erringindarrik aldeketare bai, eta proiektuaren aurka argita garbiatera da, ez Ez hau, antzerke besterik ez da, baina gu borrokan segitzen dugu. Proiektu hau da tokiko gairik minberena, erriko konsultak erakutsi du jende gehien girenak kontradirela, eta Josu Otondo bastango hau zapesak jakinarazi dauku, ez dutela Usue Barkoz, Nafarroako presidenta, Elizondorat gomitatu atzo, hain zuzen, lekarosko proiektu hori sustengatzen duela kotz Josu Otondo. Aldarik eta hoi omdiena, arroz da. Animaleko etxeketa bat, golf belaiarekin eta luizuzko hotelarekin. Aspaldik da, olako proiektuek ez dakartela honik tokitarat ezpa da. Hoi, bulkatzen duten jendendako eta hoien xakelen baina horrek badakarren ekonomi biurri, gazto eta zikina. Alta, Nafar gobernoa hortan tematuri da, usue hortan buru dela. ez du bonbiatu. Seguraski, aurtengo orgetako haunitzetan, Hoia ertuko da, horrein salaketa. Egia dakago gehien gehienetan agertu dela arostegia gelditu ziona afitxa eta txalotu edetari bat izan dare bestalde helizondoko ikastolarena aurten berroita amak urte ospatzen baitetu lanbide ikastolak eta horterako lehen urteetan aurren biltzeko erabiltzen zena autobus zahar bat berrizatera dute karrikarat.